Пороговіло риб'ячою лускою, і коли він заговорив, то сухі його губи тріснули і взялися кров'яним павутинням. А говорив цей плосколиций табунник так, що поміж його словами не було продиху. Слова спорхували з його намовчаний губ і летіли-сипались з граями. Він ще й розмахував роздряпаними, обшипшину руками, кидав ними на загнаних у Дністер коней, на голомозих своїх земляків і торохтів, торохтів безупину, як згори немащений не віз. «Якове!» – покликав Якова Шийку Гетьман. «Що він від мене хоче? І нехай стане на ноги!» Шийка, почувши таку, а він так само і подумав, особливо від Гетьмана просьбу, відразу ж поскаженішав і ніби враз пожирнів, набундючився, і загергав табунникові таке, що той не лише не звівся на ноги, а вгруз головою у землю по брови. «Що ти йому сказав?» – спитав Наливайко. Яків, дивлячись на зроговілу лисину кримчака, від свого гергання відійти ще не міг і дошепочував щось про себе. «Що ти йому сказав?» – перепитав Наливайко. Та нічого такого. А все ж. Наливайко подивився на Якова так, що той прохолов відразу. Та то я сказав від себе. Воно, пане Гетьмане, з мене вискочило само. А сказав я, що як татари будуть такі розумні, то ми їм повідриваємо голови і викинемо к собачій матері у Дністер. Вони, бачиш, хочуть, щоб ми повернули назад їм хоч би... По конику і відпустили додому, Бо ніякі вони не нукери, а пастухи. Так він і сказав. Так і сказав. Повтори, аби чоловійсько, Наказав наливайко. Шийка набрав повітря, І рот його покруглішав, Став під вусами темним яблуком. Тицяючи нагайкою на схилених татар, Він прокричав, «Татарики хочуть, щоб ми дали їм поконику і відпустили, бо ніякі вони не вояки, а конопаси». «Поконику! Конопаси!» Пішло над військом від сотні до сотні, і відразу ж у відповідь шийці загорілись у воді голови козаків. Одністер їх! У воду!» «Хто кого в полоні?» «Бусурмани у нас, чи ми в бусурменів, що вимагають?» «Та не вимагають, а лише просять», – заступився за татар Шийка. «Бач, тепер вони конопаси, а хто з ханом до нас приліз? Не вони?» І жили на шиях у козаків, від натуги посиніли і набобнявіли, а вони стали як батуги. «Якове, розв'яжи!» попросив шийку, зв'язаний біля води його, кум Степан Медолиз. Камінчики в спину колють. «Ти ж бачиш, Стьопо, що мені ніколи, що я говорю по-татарськи». Знову набондюшився шийка, і тінь від його чалми, що досі падала на лежачу чубату голову Медолиза, відсунулась і попливла по голих головах кримчаків. «Шийечко! Залізло щось у ніс! Лоскоче!» «Полеж, полеж, куме, ти вже не наш», – відказав через вус медолизові шийка. «Ти вже татарський. Хто тебе пов'язав? Вони? От вони тебе нехай і розв'язують». «Ну, Якове, підожди, дай, ну, я лише вив'яжусь, тоді побачиш». Ображений медолиз перевернувся на бік, до шийки потилицею. «От воно хай, і я тобі ще скажу, татарський я чи який?» А може, геть справді, віддаймо татарам хоч би лошат, і нехай вони з ними йдуть собі з Богом додому. Теплими голубими очима Матвій Шаула глянув на Наливайка. Бо нащо нам ті лошата? Сама морока, а татарами з ними усе ж буде ліпше. Спитайте пане полковнику військо, так само тепло відповів Шаулові Наливайко. Шаула зручніше вмостився на віслючкові. І підняв над собою ратище. Хлопчики. але чутно вигукнув він. Хлопчики. гаркнули оповісники, і дністровими закрутами знов подалася луна, і Дністер перестав плюскотіти. А в скісному сонці довга відшаоленого ратища тінь простяглася на полонених і на козаків, зламалася на чистій воді і затремтіла на течії. Ви мене чуєте? Я говорив би й голосніше, та вже не можу. Наливайку на мить здалося, що від полковника вже пахло воском. «Чуємо!» – прогули козаки. «Говоріть, як говорите! Чуємо!» «Так от, слухайте! Віддаємо татарам лошад! На що нам ті лошата? Сама морока!» «Ні!» – потемнілими голосами загули з Дністра козаки. «Не дамо й лошад!» Вони і нам знадобляться, в обозі будуть, нехай підростають, зачорнів біля наливайка і оливка. А може, воно і так? Тоді лошенятка повибрикують, що у нас вам, панове, видніше? згодився з товариством Шаула, нахилився над віслючком підняв з його виленілої морди його ж тепле вухо і заходився тим вухом протирати закислі від сну старі віслюкові очі. — Якове, скажи татарам, щоб порозв'язували наших нетяг. По камінці їм штрикують у животи, ніби не глузують, що обернувся до шийки гетьман. Але ж повідлежують собі й ноги. Як тоді на коней сідати? Побучовілий Степан Медолиз а з ними десяток помутузованих татарами його товаришів-невдашок, лежачи на животах, повхнюплювались носами в кам'яне вогке кришево і засопли дужче. Сіра кам'яна потеруха поналипала їм на вуса, і вони гидливо крізь вуса запирхали. Яків переклав. Татари посхоплювались з колін і ніжно, мов дорогих дітей – звільнили від мотузяча своїх охоронців, повкладали їм у руки позабирані під скелями шаблі і вже не перед наливайком, а перед ними, похиливши спітнілі шиї, повклякали на коліна. Та звільнені сторожі, а перший модолис, тручаючи татар ногами, самі попадали на коліна і з пересохлими, скарлюченими язиками стали пити дністрову воду. Ти лише глянь, Семенко, свиснув у дірку від зуба жбур. І ті, і ті на колінах. Тож хто перед ким стоїть?